kemampuan. Ya. Anu itu macam-macamnya, macam-macam atau beragam yang disebut istithaah kemampuan itu dalam haji. Itu ada dua ya. Ada dua, Pertama, istithaah 'an bin nafsi. Dia mampu sendiri, ya, bin nafsi. Siapa yang dimaksud istithaah bin nafsi itu? Ia al-istithaah bin nafsi. orang yang mampu mengerjakan haji dengan sendirinya atau ya, bi atau ada orang yang mau membantu dia orang yang dah tua tapi punya anak dia punya kemampuan untuk membayar mengoperasi anaknya dua uh, untuk membimbing dia wajib itu ya walaupun secara fisik mungkin dia enggak mampu harus dengan bantuan tapi dia mampu untuk memberangkatkan haji orang wajib juga sampai isi thoabi ah uh, bila si atau dengan orang yang mau membantu dia fi di mubacarati di amal haji Ya dalam melaksanakan ibadat melakukan ahwalil haji. Ya, bayar takjir, raja julan, ya kudu ilal masyair. Dia me menyewa takjir ijat. Ya. ya, orang, ya kudu ilal masyair yang bisa mengantar dia, membimbing dia sampai ke masyair. Uh, uh, Aroha, Jaliba, Mina, ya. Menyewa Masyair ya. Inkan A'ma ya. Inkan A'ma Walam yajid man yuti'uhu Kabnihi au abdi Silah ya. ilal Masyair Inkan A'ma Walam yajid man yuti'uhu Kabnihi au abdi ya. itu Menyewa itu Fad. untuk untuk Siapa Dia diwajibkan menyewa jadi Atau mengangkut orang Kalau dia seperti orang yang buta Kemudian tidak punya anak, tidak punya abad juga, miskin, uh, dia tidak punya anak, dia diwajibkan wajib menyewa, dia punya duit misalnya, duit banyak, tidak mampu, mau berangkat haji saya tidak bisa, harus ada yang membimbing. kalau saya membimbing, harus bayar lagi, bayar orang lagi, wajib, ya, wajib, ya? dan tidak harus haji. Maksudnya orang yang memimpingi tadi yang ikutin, saya ikut tadi? Saya ikut saja. Saya ikut saja atau kan berangkatin dari sini jauh-jauh. Atau dia punya kenalan di Mekah sana. Ada orang di Mekah. Ada teman. Dia bayar ya. Wajib. Ya. Itu disebut istirahat bin nafi. Jadi dia bisa dengan sendirinya. Ya. Istirahat bin billahi. Istirahat bin billahi wabarak bahwa Allah يستطيع ان يحج بنفسه ولكنه يستطيع ان يستأجر غيره wajib عليه الاستئجره بمال ان قدر عليه او ياذن لمن يطيعه تعيث راء الغير apabila tidak mampu bila yang buta sekarang istiajar bil dia mampu dengan orang lain ini kasus yang tadi yang pertama jadi kalau kemungkinannya Istitahabilker, dia tidak mampu, tapi dia bisa, bisa berangkat haji kalau dia suruhan orang, kalau dia ada pendamping, namanya istitahabilker, pendamping. Wah ya. wah, alaihissalam, aku jabinap sih, kalau berangkat haji sendiri tidak bisa, ya. kalau dia berangkat sendiri tidak bisa. Walakin lahu jadi alis takjirohai tapi dia bisa menyewa ya, orang lain atau mengumpat orang lain untuk mendampingi dia selama haji. Bayyibul alehin istinabah, itu wajib, ya. Alisina bah 5 ribu, ya, minta bantuan dari dari harta ya, ya. inqadar alaih kalau dia mampu, kalau memang kaya sangat kaya, cukup untuk ee, membayar mengangkut mengkodar alaih. Aujah dan liman yutiu, ah, ha? atau ya dan liman yutiu, memberikan idin kepada orang yang ya. yang men, yang taat ini seperti anak anakan pasti mau. Ayo antar anak berangkat haji misalnya wajib. Jadi situasi dua, tidak bina sih, tidak bil bil gaya. Aamalul haji khalazat arfanu wa wajibatun wasulani. Al arfanu, yang yang tidak yusyipul haji di dalamnya, dan tidak ada dari itu yang Ida turikat bila wala yatahalla bil ihrami hatta yati jah. Amalu haji ini dalam babul haji khususnya bab haji ini antara ruk, biasanya rukun arkan dengan wajib itu sama. Dengan semua bab pigis itu sama. Ya, arkan wal wajib sama. Ra'ib wal arkan tapi dalam bab haji dibedakan antara rukun dan wajib. Ya. Khusus sebab haji ini dibedakan. Apa bedanya? Wahai lahir yang tiapul haji dijunehi. Yang haji tadi tidak sah kalau menggunakan kalau dia meninggalkan uh, arkan. Jadi, ya. arkan adalah yang apabila ditinggalkan tidak sah hajinya. Ada pun yang wajib nggak? Seperti orang jumroh, jadi bayar ya, ya, ya. ya. Tapi kalau yang uh, yang yang wajib yang kerabat nanti disebut dengan apa itu arkan. Ya bel la butan ya dia, idyan biha wajib sampai seperti apa di seperti di rukuk di arah walaupun orang sakit masih bisa amulannya ya lewatin supaya sah kan wajib dulu itu rukuk dan ya yeah? ana rukuk kalau rukun rukun di sini tidak bisa ditinggalkan yeah. kalau enggak juga ya enggak sah ya yeah? ada wala sujbat di sini tidak bisa ditambal tambal dengan apa ini sujbat dicap walaa tujbar idza tulikat. kalau orang meninggalkan ihram, atau orang yang meninggalkan jumrah. Ya, jumrah itu wajib. Ya, kalau enggak melempar dia kena dam. Iya kan? Tapi kalau rukun, rukun di Arafah itu. Kalau orang enggak wukuf di Arafah ya sudah. sah hajinya. Ya, walaupun di sana sudah 40 hari. Ya, pulang boleh oleh juga. Saya kira sudah haji ya, dia pekicu dia yang banyak lah, sudah haji. Orang tahu yang haji ya. berapa tahun yang lalu? Subhanallah, ya mungkin tahun sembilan puluh tiga gitu ya. Orang tiga bis bisa nyasar, supir dah biasa. Atau ini punya amal apa ini? Tidak ya, bisa masuk ke Arab. Tiga bis dia masuk ke di muka. Perumahan dari Indonesia, ya Arab pulih di mana-mana orang mau kumpul Ini tiga peti yang satu motor atau motor pati ya. Ya Allah. Mungkin penyebabnya satu yang lain bisa, ikut. Kalau oh, ya? itu enggak oh, satu dah. Ya. Eh, uh, enggak ada yang bisa nak. Kalau dia sudah enggak bisa. Kalau orang sudah meninggalkan yang rukun jadi tidak boleh halul sampai dia mendatangi atau melakukannya. ya, Nanti dikerjakanlah. Wajibat. Wajibat. Wahyulillahi sholahu bi duniha. Walakin wajibat taruha fi Wa yakin tabikwa ida bi ulil ghudh. Wajibat. Wahyulillahi sholahu bi duniha. Wajibat itu adalah yang hajinya sah walaupun dia meninggalkannya di dunia tanpa Tanpanya Walakin yujbaru tarkuha bidamin, tetapi ditambah diganti ya, dengan membayar dam apabila ditinggalkan. Jelas ya? Bilaquin yujbaru tarkuha bidamin, tapi yang meninggalkan wajib membayar dam pengganti daripada wajib yang ditinggalkan. Wahyam dari Allah dan yang meninggalkannya dapat dosa. Tidak terlakbir dari Udzir apabila dia meninggalkan tanpa Uudzir. Sunan wahyulati la ya taalak bila sheikh bila kira ta sah hajj, walaupun yaudzir ke malu istawa. Tiada sunnah la ya taalak Allah ti la yang tidak ada hubungan sah dan tidak sahnya sunnah ini. Bebas tidak dikerjakan, bagus ya. Tidak dikerjakan, tidak membatalkan haji. Ya, tidak membatalkan. Fa idzaraka sah hajjuhu apabila dia tinggalkan sah hajinya. Walakin yaqutul qamar tapi dia kehilangan. Ya, terlewatkan baginya kesempurnaan haji wa tawaf dan pahala. Ya, kadang-kadang belajar ya. tentang sunah sunnah Orang berangkat haji ya. Kita belum haji, tapi sudah baca kitab ini. Ya. Alhamdulillah, ya. manasik, ya. Belum mana sih. Ya, sampai sana, oh, ada sunnah banyak kita lakukan. Ada orang berangkat yang ngerti ya, Bapak semua sekali. Apa mau dikerjakan? Nah. Tapi kan tidak sempurna. Ya. Ya, ya. Itu sunnah. Tapi walaupun uh, sunnah dikerjakan. Ya. Simpanan kursa. Mungkin seumur hidup sekali. Ya kan? Seumur hidup sekali. Karena tidak ada bimbingan yang benar di Aroba, di Mina banyak orang pengolong saja tidak mengerti apa yang di situ ya, Saya tahu tidak ada bimbingan, tidak mengerti tempat yang sangat mulia di situ uh, curahan rahmat Allah, limaan sayang Allah turun, tempat itu Saya tidak mengerti apa-apa Saya malah itu tidak apa-apa itu ya Saya tidak mengerti apa-apa itu ya Beda-beda dibedakan begitu orang tahu oh ini sunnah, begitu baca la ilaha illallah baca kuboba baca banyak amalan ya dari pagi sampai maghrib Arkanul rukun haji rukun haji rukun haji 6 dia ihram dan wukuf di arafah dan tawaf sai dan alf atau tamtsir tertib ini maupun sebagian rukun dan Arkanul umrah ya Arkanul haji illa wukuf di arafah Arkanul haji adalah syarat yang wajib tidak boleh ditinggalkan ini. Arkanul haji. Apa itu? Pertama ada enam ya. al Ihram. ihram. Ya, ihram itu niat. Seperti kalau orang takbiratul ihram, Allahu akbar, habis dah namanya. Nah, dalam haji ada ihram. Mitsna, masuk dalam ibadah namanya ihram. Ya, ihram itu masuk dalam ibadah haji. Ya. Adapun pakaian itu cuma pakaian. Ya, pakaiannya enggak masuk itu. Bukan bukan itu maksudnya. ihram itu niat untuk masuk haji. Ya, itu yang dimaksudkan. Kalau pakaian itu wajibat itu Semua wajib. Ya. Tapi baju itu baju ihram. Jadi kalau udah pakai ihram laki-laki, di situ mulai niat. Hmm. al aloh. Wal wuquf ar di Arafah. Wuquf di Wa al-tawaf. Wa al-sa'i. ya? sai Ya. Al-sa'i. Ya. Sa'i. Baina al-safa dan marwah. Antara al-safa dan marwah. Sa'i. Dari al-safa ke marwah. Al-safa marwah. Tujuh kali dia. wal al-halaq. Awa Boleh al-halaq, Boleh. Musir boleh halak itu di di potong habis dibuat tadi sampai batasnya seberapa kalau pakai mesin atau berhalak yang penting tidak bisa dicabut kalau tidak bisa dicabut itu ya yang tidak bisa dicabut itu sebut halak kalau masih tipis tapi bisa dicabut ini itu itu nama halak ya mualikina ruusakum wa musirin darul awal ya kemudian Rasulullah SAW Mendoakan untuk orang yang hal. Ya berangkat kadang-kadang orang berangkat umrah, Haji, masih sayang-sayang juga merambutnya. Ya, potong rambutnya di kulit syarh Hasanah. Tiap rambut Hasanah satu kebaikan. Berapa yang? ya? Ya, nah, ini repot rambutnya gondong, takut rambutnya potong digigit-digit. Ya, tempat halu buang dosa saya di sana. Ya, Halu. Dan dan dapat doa Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Tiga kali doanya. Orang yang yang buktahir satu kali. Ya, semua mendoakan tiga kali untuk orang yang uh, yang botakin rambutnya. Ya. Tapi itu di Haji ya. di Haji ya. Kalau di luar Haji bebas. Ya. Mau halak mau. Mau takfir. Waktu takfir, baina baina mubal milarkan. Ya. Tertib kutip. Ya, mohon doa melarikan hati kebanyakan rukun sendiri harus tertib. Ya, kan rukunnya ada berapa? E, lima, berarti kan? Selain tertib kan lima. Ya, berarti kalau tertibnya cukup dengan Elam, Fokus, Allah, itu sudah tiga. Mohon sudah tiga. Mohon itu tiga berarti ya? Kita kan kebanyakan amal-amal hati kan lima. Jadi yang yang rukunnya berapa? Lima, enam dengan tertib. Tertib ini apa? Tertib-tertib Muqdam Arkanul Hajj. Jadi kalau Muqdam Arkanul Hajj, tiga kan? ya, lima kan? Mayoritasnya tiga, tidak ada mayoritas sudah. Ya, dua, pisahnya. Itu sudah cukup. Kalau orang ikhram, wukul, wuk, Arafah. Ada puan Syaih, dan halaq boleh. Boleh halaq dulu, boleh Syaih dulu. Ya. Indal Imam ibnu Hajar. Wukul di Arafah paling abdal, ya. Rukun Rukun haji, wukuh di Arafah. Itu intinya. Al-Hajj wa Arafah. Ya, disebutkan Al-Hajj wa Arafah. Haji itu intinya di Arafah begitu. Ya, wukuh di Amin. Di Arafah. Ya. Ya, wafi Arafah cin kulludan bin Muqassaru. Ya, Habib habir badan, wafi Arafah, quludan bin Muqassaru. Semua dosa diampuni oleh Allah Taala. Ya, orang yang di Arafah. Diampuni semua dosa saya. Ya, itu kalau makan yang halal, betul ya? Kalau haji dengan yang halal, kemarin sudah dijelaskan Ya, kalau orang yang makanan-makanan yang halal, berangkat haji dengan harta yang halal, Insya Allah hajinya masbrul, ya diterima oleh Allah mendoalah. Kalau dari yang haram, seperti dijelaskan tadi, ya baik untuk sholat, baik untuk berangkat, baik untuk apa pun kalau dari yang haram, justru uh, akan menghalangi, ya akan menghalangi keberkahan. Ya, keberkahan menghalangi taala. Wahinda Islam Romli, Imam Ramli mengatakan tawaf kalifadat, itu apa yang wajib, tawaf yang untuk haji namanya kalifadat, tawaf untuk haji, ya, kalifadat. Di alnafawat dimansyurat disolat, karena tawaf itu kedudukannya Seperti sholat, itu ta'lil Imam al-Imam al-Imam Ramli Imam, Al -imam Ramli mengatakan bahwa ee, bahwa qawat lebih abdul daripada wukuf karena waktu sejajar dengan qolaz ya Al Imam e, Syekh Saba bermahramah Yang masuk haji ya kemudian dia mutahiyatul masjid ya kalau dia datang Eh, toh, toh, ya, bukan takiat itu nasi toh. Di masjid Haram itu sunahnya toh. Orang Makkah punya banyak keutamaan, ya. Di situ ada masjid harom, ada banyak ibadah, tempat-tempat ibadah. Yang yang bodohnya pun mengerti, biasa, tahu, ya. Orang toh, kita setiap dengar, ya. Yang, yang pertama. Awal Al ihram al Ihram itu ya. niat untuk masuk dijamii awujud. Ah, uh, apa sebut Ikhram? Ikhram itu niat masuk, niat masuk, ingin dalam ibadah nasik, manasik Haji maksudnya dijamii awujud dari segala arahnya. Masuk segala arahnya berarti apa? Kalau pakai pakaian, enggak ya boleh mulai ibadah, mulai baca bacaan yang wajib, uh, yang harus dibaca semua. Kalau kalau kita naik taksi itu kalau duduk pertama tetap duduk argo jalan nah ha, ini masuk ini namanya nosung, betul? Itu dihitung ya sekarang, itu nosung ya. ya? Itu haram. Wauhu ada ismin kira ada. Wabahum zal hmm. ismin kataku lima berapa itu? Berapa zal ismin? Kalau lima, ada Jujuh ada yang itu berapa? Tiga Tapi ada juga hanta. Ada yang mengatakan lima Itu berapa? Dijung Bagaimana? Di awal al-israq Al-takdimul hajj al-umrah Dahi asbar kifiyat Hinda l-imam syafi'i, Bisharti an yu'atabir Fih masjid sana Al-lati hajja diha Ay khayla Nahaiyati shahri di Ya, Al-ifrad Jadi nama-nama haji ini ya Orang akan dengar Haji Ifrad namanya ya. Haji Ifrad itu apa Haji Ifrad Wa taddimul haj ala umrah Haji Ifrad adalah orang yang mendahulukan haji Daripada umrah Jadi haji dulu baru umrah Itu namanya Ifrad Ya Wahi afdalul kaifiyat Itu afdalul kaifiyat Ya, afdalul kaifiyat Jadi semua haji yang paling afdal apa Ifrad Ya Menurut Imam Syafi'i ibadah aqdal ya Paling asal haji haji if Haji ifrat nomor dua ikasrati ruati ikasrati ruati dan lil ijma' ala annahu la tarahat fi wa la dam khilaf tamattu wal imam syafi'i mengatakan Bahawa ifrat tu aswal ya lil ijma' ala annahu la tarahat karena di situ ijma' para ulama tidak ada makruh tidak ada karahah di situ kalau di ifrad ya